Németországtól Ukrajnáig, akkor azt, hogy nem közül a saját, de országon kell csak mennünk különböződik, hogy Németország nagyon aktiv volt benne, hogy nyilvánvalóan azt a keleti bővítési térséget szeretné, és jól van gazdasági felügyelete alatt tudni, és ilyen szempontból teljesen hogy neki, az ottani cégeknek ez egy fontos és jó együttműködés az érdekei valami. Aztán az új polgármestert ki oda tették, hogy ő szívesen az élére állt, és akkor Ausztriának, a ugye kicsit hasonlók az érdekei, amit a régi birodalomból itt vissza lehet, meg a Bécs régi fényéből ugye nyerni. Magyarországnak nagyon érdekes az, ami a nekünk. Én mindig azt láttam, hogy Magyarországnak mindegy is, hogy mi ez a Duna-stratégia, csak mi legyünk a vezetők benne. Most ezt a németek erre azt mondták, jó, legyetek mi a vezetők, mert ők tudják, mit akarnak, mi azt szóval a Kedefont, és akkor legyünk mi a vezetők. Ennek az egyik szerintem rémületes, Megjelenése az, hogy a Duna stratégia egyik működés előtt az, hogy azt próbálták Magyarországon előterjeszteni, hogy Budapest a Duna fővárosa. Most, ha valamivel alá lehet ásni már együtt, egy együttműködést a szomszédokkal, akkor ez egy, egy ilyen jelmondat. Úgyhogy szerintem ennek semmi értem. Ha tovább megyünk, akkor ott a ja, szlovák is megépítenem Szlovákiának az igazi nagy érdekein úgy látom, hogy Pozsonyból egy ilyen három tenger által mosott nagy tengeri kikötő legyen, tehát még lehet egy morva csatornása van. Ezen is akkor a Rajna-Majna csatorna megvan, a Duna megvan, és akkor a Fekete tenger, az Északi tenger, meg a Balti tenger, vagy nem tudom melyik tengerhez, mindenhova kijár. Ugye mindenféle egy régi szlovák állam. Ha lejjebb megyünk, akkor ott jönnek további országok, akiknek... Talán a leginkább még megérthető a célja, mert ebben egy együttműködéssel közelebb kerülnek az Európai Unióhoz és a csatlakozáshoz. Tehát ez egy olyan gondolat, ami, amit azt hiszem támogatni kell. Nem kérdezz bele olyan részben teljesen rendben van. Na most... Ha nem ki, akkor folytatom. De én bele egyet, de ide... A Budapest, mint a stratégiai fővár. Hát, De csak nagyon röviden. Védjük meg Budapest. Budapest Védekezés lehetőséget. <gül> ö, ö, most egy kicsit zavadba vagyok, bevallom, mert ö, ez a... Cseréljünk ez a... <gül> jó csap. Úpasztana igen, igen. Jó csap. Vacséltek egy kicsit addig? Tükör. Csak... Picikét messze, picit jelök jelök és, jel. Jel. és akkor lehet csobakba válaszolni. A következő amit kértem egy picit szót, hogy kiegészíteni az információkat, ebből tudjuk ugye lebre visszamennék, mert de érdekes, hogy mi ez a Tamás már elindult a megfelelő irányba, de előző munkahelyemen Picit közelebb voltam ezekhez a dolgokhoz, Pestet, mint világ háttérinformációk következnek. Az, hogy 1867-ben az új magyar kormány béccsel szembe akarta Buda 90 után, a kormányvárost fölépíteni, azt hiszem ebbe a körbe különösen tudott. Az, hogy 45 után ezt a meccset biztosan elvesztettük, mert nálunk szociálismusfotók megfejlesztettek tovább, az szintén tudott. Az, hogy nagyon ügyesen, Ezek a, ez a rivalizálás egy picit újra élet, mert mi elkezdtük átvenni a kereszténység utolsó bástyája szerepet, amit ideig Bécsi játszott, és a Bécsiek a ezt elkezdték nézni. Ez a befolyása Közép-Európára, amit a Tamás mondott, ez gyönyörűen kiölt, ez egy német-osztrák rivalizálás volt. A, mind a ketten minket akartak magukhoz csatolni. 2004-ben ez a történet nagyjából lekegyek, mert becsatolódtunk. 99-ben, picit visszaugorva, a G-központi régió, Sőt, akkor a Budapesti Agglomeráció területfejlesztési koncepciója mondta ki először az általam ismert papírok között, hogy Budapestnek most hagyd mondjam a City, a kapuváros közvetítő szerepet kellene játszani, mint egy jövőbeli szerep. Ez nagyon hangsúlyos volt benne a fejlett európai tér és a balkán között. Kontos európai ezt az egyszerű kifejezést. Uh, egész egyszerűen abból kiindulva, hogy az európai együttműködés egy gazdasági együttműködés, tehát meg az egyes közösségnek hívták ezt régebben. Föl van öltöztetve mindenféle kultúrával, környezettel, mi egymással, de azért valahol mindenhol arról van szó, hogy versenyképesség, hogy győzzük le a távok. Az előbb tudtalmokat, tehát ez egy gazdasági célú együttműködés alapvetően. Uh, ebbe a meccsbe a dél-német városok cióját viszont Tamás által említett uh, német, befolyásolási öv jegyében, nem szeretik Bécset. Bécs ügyesen elő, tehát ő tartotta a pozíciót. Az ulmiak, az, az ulmiak 2007-ben jöttek Budapestre, kezdeményezni azt, hogy Budapesttel együtt csináljanak valamit a Dunkár úr felé és a ügyeiben, és akkor innen indult az, és utána már 2008-ban, tehát gyakorlatilag a, fő, a fővárosi önkormányzaton keresztül a fővárosi kollégák kezdeményezték Szaló államtit. Ez az, akkor onnan indult be az a verkli, amit az Anna az előbb nem mondott el, mert ő már hivatalos beindulását mondta, ez volt az informális része. Ezért volt érdekes, és aztán mindjárt vissza is adom a mikrofont, mert azt gondolom, hogy ez változatlanul tulajdonképp arról kellene, hogy szóljon ez a történet, hogy geopolitikailag Magyarország, hogy tudja ezt akkor tudni azt a helyzetet, amiről mindig azt szoktuk mondani, hogy egyedülálló, észak és dél-kelet és nyugat között mi vagyunk a fordítókorong kihasználni, hogyha el tudjuk érni azt, hogy a balkáni országok rajtunk keresztül akarjanak Európa felé közeledni. Erre nekünk, nem tudom, van a szakmai a kollégák között, akinek vannak közvetlen tapasztalatai, talán igen, nagyon jó esélyeink vannak. Én azt láttam saját nemzetközi tapasztalat Bécsbe kapcsolataim alapján, szívesebben jönnek hozzánk tanulni, ellesni dolgokat, akár Bosznia-Hercegovinából is mindjuk csinálni, ott tudják, hogy jobban lehet vásárolni, szebb, minden fejlettebb, de mi közelebb vagyunk hozzá, hihetőbb, követhetőbb modellnek tűnünk. Ha mi is meg tudjuk 10 akkor, millió akkor jobban elhiszik magukról, hogy ők is tudnak valamit élni. A mi nyilvánvalóan nyilvánvaló egy marban, vagy piac. Tehát azért ott nem tudom hány kis ember él. Ráadásul valamennyien tudhatjuk, hogy 2014 után Magyarország sokkal kevesebb pénzt fog kapni, nem magába, hanem mindenféle más tanácsadók alkazott országgal együtt, mi egymással, mert a mi fejlettségi mutatónk sokkal jobbak, és a pénz nagy része oda fog menni. Hogy most kik, adnak oda, kik küldenek oda, akkor a Dunas, kik fogják megcsinálni azokat a terveket, kik segítik őket, melyik cégek csinálnak ott telephelyeket, sokkal nagyobb pénzekről van szó, mint amit meg lehet nyerni, hiszen ha jó a stratégia, ami egy középtávú terv. Gyakorlatilag egy együtt arra, hogy mi Az, hogy emiatt mi több pénz kapjunk, ez ki van Van szó, hogy ami egy egyébként is ide jutna, ha mi nagyon akarjuk, akkor átoszthatjuk a... másképpen, hogy ez a dumai dolog, ha már nekünk ilyen fontos, akkor régényesítsük. Tehát én azt gondolom, hogy akkor járunk igazán jól. Énk vannak, és részben el tudjuk hitetni Brüsszel felé, vagy Nyugat-Európa-ország felé, hogy rajtunk keresztül igazán jó magukhoz csatolni a Balkánt, amire jó eső. Az épp európai. Elég nagy kuplerát csináltunk az EU-ban már belépéskor, elég rendes ecseri piasz lett a mindenféle ilyen disztingvált helyekből is, azzal nem csak mi miattunk, hanem a kutatkozzanak, alkú kultúra megjelenésével, ha jól látom. Tehát nyugodtan valószínűleg ezt ránk fogják hagyni, hogy a szerbek, horvátok rajtunk keresztül akarunk foglalkozni, a bakedónok. Másrészt viszont, hogyha el tudjuk érni azt, hogy Ránk figyeljenek, hozzánk jöjjenek. Én azt gondoltam ilyen értelemben, hogy az, hogyha mi a vizekkel a ilyen alapon kicsozni, akkor ez inkább egy idézőjelben nekünk jó, tehát egy önző, egy belterjes szempont, mert nekünk ez nagy probléma, és tök jó, hogyha ilizmus találni, hogy ezért többet kapunk pár tízmillió milliárdal, száz milliárdal, most forma nem tudom pontosan milyen összegek van egyáltalán ilyen. De még jobb lenne az, hogyha olyanokat választalánk, a visit úgy mindenki arányba tett lépés, ami miatt az egyébként pénzre orientált, mert nyilvánvalóan azok a kérdések a csatlakozástól, hogy Magyarországot talán emlékez, pozícióba tud, az összes politikus, hogy azért csatlakozunk, hogy sok pénzt kapjunk. Ö, ott is ezt szokták gondolni mostanában, hogy azért csatlakoznak, hogy sokkal több pénzük legyen. Tehát, hogyha olyan tudunk kerülni, ami miatt jobban elhiszik nekünk, hogy ide kell jönni, mert itt születnek a döntések, akkor kapnak több pénzt, akkor jobb helyzetbe leszünk. Visszaadom a szót. Akkor csak két mondata reagálnék kell a Budapest, a Duna fővárosa kérdésére. Tehát itt azért azt érseknek azért tudni ennek a stratégia kialakításánál, hogy itt, itt a, a külön együttműködősztak az nem szerint nagyon nagy hangsúlya van. Tehát az, hogy a városok hogyan milyen formában működtek egymással, és milyen, milyen hívószavakat alkalmazik, hogy buddhetetlenül magának a Duna stratégiának a, a hívószava. Tehát a hivatalos magyar Duna stratégiában ez sosem mondódott ki. Tehát nem Budapest a Duna fővárosa. Az egy más kérdés, hogy a geopolitikai előnyöket fontos kihasználni, csak ahogy ön is el biztos, hogy e helyünket keres, ez ezt nekünk címkézni is kell, mert lehet finomabb módon is valószínűleg elírni azt, hogy, hogy aki akar, az benne. Nagyon fontos ember ez az egyik része, amit szeretnék mondani. A másik pedig a, a finanszírozásra vonatkozik. Tehát azt azért nem említett ső, még egyszer elmondani, vagy hangsúlyozni, hogy két külön tervezési időszakról van szó. Van egy két, tehát a három, az, amit társ, vagy nintem, de számtalanszor úgy hangzik el, mint a három no elve, hogy nincs új intézmény, nincs új jogalkot, vonatkozhat kapcsolódó jogalkotás, és nincs új pénzügyi eszköz hozzá az a 2013-ig tartó időszakra vonatkozik, a későbbiekre nem is. A 2010 nem tudom hány év távlatában, hogy lehetne azt ma megmondani, hogy kell-e intézmérendszeri módosításokat, vagy bármit tenni, és a következőre hogy milyen négy utáni vonatkozó forrásfelosztás még nem történt meg. Az összpénz az nyilván ugyanannyi, amennyi, hát ezt mondjuk nem kérdélt elvek alapján kerül szétoztásra. Ez még ma nem dőlt el, tehát én azt gondolom, hogy ezt teljesen két, két, két részre kell venni. Hogy nekünk mér. Hát itt most nagy részegyét értek ezzel, amit mondtál, csak Egymásra csúszik az, hogy az Európai Uniónak miért jó, hogy van egy Duna-stratégia, mert először az Európai Unió. Most mi beszélhetünk arról, hogy nekünk miért jó, csak ha még nincs, akkor hiába beszélünk arról, hogy miért jó a Duna-stratégia nekünk. Ugye, ha az élére akarunk állni, akkor azért Európai Unióba kéne elfogadtatni, hogy ez miért jó. Most nekem azzal vannak kétségeim, hogy nekünk egyáltalán érdemes ezért nagyon harcolni. Tehát, ha makrorégiónként kisebb ilyen. Három-négy országnyi, öt országnyi makrorégiók alakulnak ki, gazdag vagy egyszerűen fölfedezték azt, hogy ez a balti, ez egy milyen jó alap arra, hogy jött egy új csatlakozó, meg még nem csatlakozó, meg már régebbi. Most, ha ezzel együtt vannak, és a felzárkózást, a kiegyenlítődést, a kohéziót majd ott megoldják régión belül, ez egy logikus gondolat legyenek makrorégiók. Ország. Azt mondják, hol vannak még ilyen felzárkózni vágyott országok? Hát a Duna mentén ott van az a rengeteg. Most akkor az egész Balkán meg az egész összes többi csat, ja, nem hanem besöprik megint egy makrorégióba, akkor ki van szúrva a szemünk azzal, hogy kaptatok -e egy makrorégiót, nektek is most már jó lesz, majd zárkózzatok fel. Kaptatok fel, hát kicsit nem megy. Bezzeg a skandinávoknál ez milyen jól megy. Szóval, ha ha makrorégióban gondolkodnak, akkor ez a Dunányz három kérdése szóba jön körülbelül, és három EU-s ilyen ö, krumplit kellene kialakítani ahhoz, hogy egyáltalán a felzárkozás nagyon szép essen itt. Ha ez nincs. Tehát, tehát nincs. Na most akkor az EU-nak akkor még mindig gondolkodhatunk, hogy mi az, amire jó. Ugye van egy másik országunk, gondolat, az mondjuk így a Kosutajosi Lajosihoz hasonló, hogy amikor a hat országgal megalakult az Európai Unió, akkor a Rajna az annak a gerince volt, mert ott a Benelux államokat, Németországot, Udványországot érintette, és ezzel a Rajna egy kicsit szimbólumává vált az európai közösségnek. A, a, a, a, és most a Duna az a keleti bővítésnek, és az, az Európai Uniónak ez az új iránya, ezt nagyon szépen fölfűzi, tehát lehet mondani, Ugye, és teljesen igaz, most itt nem tudott eljönni a Koller-boglárka, Koller -boglárka, ugye ő az identitás kérdése, meg erről is írt sokat, ezt talumot, az, hogy ezt lehet mondani, de hát azért ez egy kicsit drága dolog. Tehát, hogyha most pályázatot hirdetnénk arra, hogy mondjunk az új kibővülő EU-nak, vagy találjunk valami szimbólumot akkor biztos ennél kicsit bonyol, olcsóbb és jobb szimbólumokat is találnánk. Tehát attól, hogy ez jól szimbolizálja az Európai Uniót, attól még nem kellene a stratégiát csinálni. Ugye, lehet... Mikor lehet közbekérdezni. Bármikor. Bár Azt hiszem, hogy ez már nem, nem eldöntendő kérdés, hogy, hogy fordítani a Seduna stratégia. Tehát igazából már nem, nem ebben a helyzetben vagyunk. Szerintem inkább azon kéne gondolkodnunk, és, és én nagyon szeretném, hogyha válaszolnának rá, hogy mire tudja megyünk vele a magunk, magunk hasznára. Tehát, hogy nem a, az európai... A a ge geopolitikai rendszeren belül hol, hol helyezkedik el, hát És ez mire, a baj, mehetünk? mire mehetünk be? Én, én, én is azt gondolom, hogy ez, ez a kérdés már színvonalat, a kultúra, ilyet kérdezni, most már nem nagyon érdemes, mert kivívtuk magunknak. Kicsit fordítva vagyunk a lovon, mert az én fejemben, mert ezekben a prioritásokban, inkább a gazdaságot az élet, akkor tudunk turát kellett volna előtenni, és a, Környezet kicsit későbbre, de ez aprócska szerkesztési történet, ez ma tök mindegy. Uh, viszont azt gondolom, hogy a ezzel minél jobban járni, hogyha valóban azt a helyet, azt a nemzetközi befolyást találjuk meg. Na most, hogy hogyan lehet ezt csinálni? Gazdaság fejleszt, ahova megétszak, ma, amit Magyarországon nem nagyon találtunk meg. Tehát gyakorlatilag az, hogy hogyan érjük el azt, hogy oda fektessünk be ilyen, Példa, ezekben az országban, tehát hogy ez a piac nekünk piac legyen, Ez olyan vállalkozók kellenek, akik ezt ki tudják használni, tessékek belegondolni, van már a Balkánon. Tehát ahogy a OTP elég sok bankot privatizálta a Balkánon, a MOL szintén jelen van oda, aki arra jár esetleg Horvátországban nyaralni, Romániába sok helyen CBA-kat lát. Tehát vannak olyan magyar vállalkozók, akik elmentek már, mit csinálnak benne, gyakorlatilag, ahogy, tehát az a modell tud szerintem élni, ha tudunk vele élni, és ez, ez rajtunk múlik, uh, hogy a civile, uh, az is egy jó kérdés, de ez, én most azt egy mondom... Uh, ez ez működik magától. Uh, működhet magától, de az az, hogy át akartuk venni ezt a hegemóniát szépen csendbe, Más kérdés, hogy fog sikerülni, nem fog sikerülni, de a országok ott vannak, a németek ott vannak. Tehát amíg a, az ITD-Hangeri, nem tudom, hogy ellenlévők ismerik-e a magyar kormánynak ez a fejlesztési befektetési, ösztönzési cége. Megítsék, ahol a régi vágású kereskedelmi kirendeltségeken, most éppen nem tudom, hova tartoznak, de ott ülnek szintén magyarok, akiknek az a dolguk, hogy ezt előfejlelő, elősegni csinálják, ahogy csinálják, ahogy én láttam, az osztrákok háromszor akkora ellenállal csinálják, a németek ötszor akkora ellenállal csinálják. Tehát ott valóban van egy olyan gazdasági diplomát, állandó információ, hírlevél, egy nagy aktivitás van ott helybe és közvetítik. Ezt hogy csinálhatnánk. Most szükségünk, nézd, mindig akkor tudunk jól, vagy jobban csinálni, ha van valami akció. Most van egy akció. Hát igen, ha kiárosítás van, akkor megyünk ruhát venni. Van egy lehetőségünk arra, hogy ezt a figyelmet kihasználva föl tudjuk hívni kis és középvállalkozók figyelmét, nagyvállalkozót is akár, hogy a balkára, hiszen jövőre csatlakozni fognak, piacunk van, befolyásunk növekszik. Hát már, már családi alapot. Nem, el, nem, nem családi, családi alapunk, <gül> alapunk, <gül> sőt nem is szakmai alapot. E, volna egy pár megjegyzésem, Hozzátaz, mondom, hogy miben, 95%-ig egyetértek mindenkivel, aki eddig szólt. Tehát, de elmondom, hogy miben, elmondom, nem, Kiszek abba, egy, azért van el szükség, mert van annyi bűnünk a múlttal kapcsolatban, amit jóvá kéne tenni. És igenis, hát amiket el hogy 13 és 20 közötti költségvetésre már készülni kéne, most, 11-től, és azokat a pénzeknál is tudunk kapni az EU-ból, föl kell használni arra, hogy azokat a múlt bűneit rendbe tegyük, az ávízveszélyt megszüntessük, megépítsünk egy tunatisza csatorn, és, nagyon ford, és egy csomó olyan intézkedést hozzunk, ami az országunk érdeke. És ebben ezen belül úgy gondolom, Azért viszontos, hogy a hajózási szerepején, de ezt csak zárójában merem mondani, mert mindenki azt fogja mondani, hogy csak a, szaj, a saját szakmámat szajgózom. Na, tehát most én szeretnék néhány dolgot azért elmondani, amit viszont kihagytunk. És nem csak itt hagytunk ki, hanem kormány szinten is azt hiszem kihagytunk. A prioritás, és ez nagyon fontosnak tartom. Pont a gördülő tervezéssel kapcsolatban. Teljesen világos, hogy mindig vannak változások, mint civil, sok egy tervezésnél. és lehet mindent előre sorolni, meg hátra savorni. Sajnálatos dolog, és hiába írtuk meg az EU-nak egy priori szervezet, nem megírtuk, sőt, nem csak az EU-nak írtuk meg, hanem megírtuk itt a az hazai berkekbe és a kormánynak, hogy kémesíteni, prioritási rendszert felállítani, méghozzá egy átvátható prioritási rendszert, amiben mindig az aktuális projekteket lehet előnyben részes. A helyi közösség függően attól, hogy mi ad neki aktualitást, és milyen fontos az EU, vagy Magyarország, vagy egy szubrégió, vagy egy baj, Szempontjából. Mert nem csak az a baj, hogy hosszú a Duna, és a Duna melletti népeknek nagyon eltérőek a viszonyai gazdaságilag, hanem az is baj, teket valahogy változóval kap prioritások. Az időn belül hét évet fog átfogni ez a gazdasági program, és azon belül valakik valamilyen projektszik. meg fognak ítélni, és erre nincs egységes rendszer, hogy hogyan fogják megítélni. Adtam már egy javaslatot, és ez a javaslat fek. bűne is nem, nem találtam viszont a javaslatot. A másik dolog, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy amúgy éve fel, hogy mit akarunk rendbe tenni abból a pénzből, ami, ami majd rendelkezésre áll. És ezek között én nagyon helyesnek tartom, hogy a vizet tettük el. csomó, minden, de a vízhez nem csak az tartozik hozzá, hogy ivóvíz legyen, hanem az is hozzá tartozik, hogy környezetvédelem legyen, meg az is hozzá tartozik, hogy energiagazdálkodás, a harmadik minden is hozzá tartozik. Tehát például az is hozzá tartozik, hogy az árvízveszély közös probléma, tehát közösen oldjuk meg. És résztveztem. Részheztek benne EU-országok, részheztek benne olyan országok, amik várnak arra, hogy belépjenek az EU-ba, pénzek benne olyan országok is, akik nem is várnak rá, mert azok is részt rajta. Ezen kívül vannak EU-s pénzek, vannak országok, és ezen kívül vannak az Európai Bank által nyújtott támogatások pluszban hozzásegítő. Sőt, a lényeg egy, az EU azt is, hogy vegyenek igényben még egyéb financiális hitel, meg egyéb dolgokat is. Ideálni, és a többi nem akarom sorolni. Ebből, kell bizonyít, hogy ebből is adódik, hogy az Indexrendszer mellett egy másik dolgot is föl kéne állítani, hogy milyen is összetétesség, vagy hol is projekteket majd besorolni, és ki dönt fölötte. Hol fognak a stakeholderek dönteni, hol egy hol egy ö, helyi közül, hol egy ország, vagy hol az Európai Uniónak a központi döntése. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel ezek hiányoznak, és ez a beteglónak az ismeret, ezeknél most. Tehát ha ezeket létrehoznánk, akkor minden a helyére kerülne, és nem lenne ez a kacsvasz, ami most jelenleg van, mert. Mert hogy? Külön, én úgy gondolom, hogy mindenki azt csinál, amit akar. És akkor tényleg van szüksége. Hát ezért. Nagyon jól összefoglalta azt, amit én gondolok, hogy hibás, mert mi jól, megy. az egésznek az a kindul, hogy majd jön a pénz, azért kell ez majd jön a pénz. Na most tévedés ne legyen, én nem azt gondolom, hogy nekünk azt kell mondani, hogy köszönjük, EU fog jönni, vagyunk nekünk közös pénzből, soha ne adjatok semmit. Azt gondolom, hogy most itt egy ilyen áttételes gondolkodás van, hogy azért, hogy majd ezen az ágon fog jönni pénz, azért most kitaláljuk ezt a... Duna stratégiát, és mindenki ezt gondolja, és akkor kitalálunk valami rosszat, amin valamilyen rossz módon persze, hogy mégis nekünk csak három áttétel közben tevődik, mi kitaláljuk, hogy nekünk mire van szükségünk, meg mire adnak, meg kiadják, akkor mit mondjunk, hogy mindegy, szóval többet adjanak, és akkor végül a, egy negyed rész oda megy, amit tényleg kell nekünk, a három negyed rész meg elmegy másra, illetve annyi nem, mert abból el is lopnak valamennyit, tehát se jó, amire mi ismerjük ezt a menetrendet. Most én, én csak azt mondok, hogy ez most egy olyan eh, rosszul kitalált dolog, ami arra se jó, amire kitalálták, arra csak ennyit mond. gondoljuk, hogy majd nekünk jó lesz. Tehát lehetne ennél jobb projekteket, az EU-nak EU-nak jó projekteket javasolni, ami nekünk is jó lenne. Én, én... Nem fogjuk egy most itt megölni a egy dolgások, Anna várni. Ne, én, én csak egy, egy kis, nem tudom, kiegészítést szeretnék vagy javítást, hogy, hogy mondjam. Tehát a 2000 a folyamatosan változó prioritásokról, ez azért nem. Tehát a, amikor tervezésről van szó, mindig vannak prioritások, és azok nem, nem... Amelynek 13 után kezdődik egy új tervezés időszak. Annak nyilván meghatározott eljárásrend szerint ugyanúgy meglesznek az operatív programja, az abban ugyanúgy meglesznek a prioritásai. Ezt én még most nem tudom megmondani, hogy hogy lesz. De ha a Duna stratégia elfogadása kerül a következő fél évben, a kásaiban megjelenő magyar érdekek, vagy magyar prioritások, azok nyilván a következő tervezési ö, időszak prioritáknak érvényre fognak jutni, és a gördülő tervezés csak a, kap a prioritásokhoz kapcsolódó projektekre vonatkozik, és nem a prioritások csehelyére szerint. Ugyanazt mondom másképpen, mert, mert. Azt nem igazán értem most már laikusként, hogy ha vannak dolgok, amiknek lennie kell, amikor ilyen nagy szükség van rám, és ezeket a tervekbe majd bele kell rakni, miért kell kitalálni hozzá egy, egy ilyen szép stratégiát. 2010-ben is annak kéne lenni, hogy ezek a, ezek a prioritások, ezek meg kellenének lennie, minden országban meg kell, legyen, és ebből összefogálni egy terv. egy <síns> ország, ami zárom, a 15-re, 20-ra, akármennyi időre? Olyan, mintha fordítva vennénk fel a nem, nem, szóval ha csak az EU csak azt csinálna, hogy amennyiben jól működik, kér arra a pénzt, akkor ugye semmi, semmi értelme nem lenne az semmilyen. Azt én értem, hogy EU szinten azt kell mondani, hogy mégiscsak valami, hogy a közös Európai ahhoz végig. a termeket nincs, kell gondolni bizonyos makró makro, mert ugye nem országos makró, hanem a fölötti kontinentális prioritásokat. Nincs igazán ennek a termekünknek. Hát ez is, hogy a mod, az EU-nak lenne, tehát én, én ezt elfogadom, hogy az EU-nak van, tehát van értelme annak, hogy az Európai Unió bizonyos prioritásokat megállapít. Azt már nem biztos, hogy az még nincs benne, hanem bulgáriának és hollandi, a Duna benne van, de EU-ban, hogy, hogy Bulgáriának és Hollandiának, és persze, ugyanazok lennének a prioritásai, az, azon már vitatkoznék. Tehát, hogy ez egységesnek kell lenni ennek a prioritás De ez egy másik kérdés nincs. Tudom, a Duna kapcsán is fölmerül, de én ezt a részét még meg tudom védeni, hogy legyen eu Itt a probléma az, hogy hogy uh, itt, itt, itt tervez. éppen EU-s prioritás ebben valódi nincs. Tehát itt, itt jó, most leszem. Uh, szabad annyit hozzátegyek, azt további mondom, nagyon valami jó terményeként. Uh, 30 éve tervezek. A tervezés mindig egy az egy folyamat, tehát nem arról van szó, hogy okos emberek leülnek és írnak 40 oldalt, és akkor van egy nélkül. Az mindig egy folyamat, mindig sok egyeztetéssel jár. A tervezés egy alkalom az együttműködés rendszerének a kialakítására. Az együttműködés rendszerét tervezés nélkül ki egy kialakítani sokkal nehezebb. Tehát itt föl tudunk zúgni egy zászlót, lehet azt egy hogy bornét, lehet azt mondani, hogy üres, meg nincs elég csomag, benne a csomagban. Föl lehet a zászlót, hogy most csinálunk egy... A beszéljük meg, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy mit, mivel töltsük meg ezeket a bugyrokat. Hozzátéve azért azt is, hogy ezek a, és az az EU-konform fejlesztési tervek ezen a szinten makroregiálisan nagyon ritkán, nagyon konkrétak. Hiszen gyakorlatilag arról van szó, hogy alul fölülről van kezdeménye, és ez a terv fog megtöltve. Tehát egy pályázati rendszer működik most is, és az is fog. Tehát, hogy mit fognak csinálni a sport és a rekreáció és a kultúra érdekében győrbe hat év múl számomra megmondani, hanem a győriek fognak majd bepályázni valami keretekre, amit lesznek. Egyszer mondatot hagyd mondjak még, nekem nagyon fontos múltbűneivel alapelve az, hogy a pénzt nem halra, hanem halászni tanításra kell költeni. Tehát ilyen szempontból gondolom azt, hogy... Tehát ami múlasztásra azt kezdünk, amit akarunk, de olyanokra kell költenünk ezt a pénzt, mert nem tudom, hogy függetlenül, hogy mi a véleményünk, amiből utána több lesz. Ha elszorjuk, akkor sokszorozza magát a halász meg a hálószövő tanfolyamra. Nem, A létfentartása nem lehet, mert a létfentartása hát, mert nem maradniből fölendülni. Újúgy az energia arra, persze igen, de akkor már nem létfentartásra költöttük, hanem fejlesztettük. És mondhatom, Komlós Ferenc vagyok, hopplevelés gépészmérnök, tehát mérnöki témájú javaslatom lesz. mondjuk, hogy áttekintésem van, azt azzal tudom magyarázni, hogy öt éve ezelőtt Minisztériumi vezető főtanácsosként tanácsosként mentem Itt hitat szeretni. Felírtam egy pár gondolatot, amihez kapcsolódhat a hozzászólásom kompressz módon. Többségért én kihangsúlyozni, hogyha nekünk ez a Dunostratégia nem lesz olyan, hogy a Dunamenti országot országotnek nem értek el, akkor ezt nem fogják elfogadni. Tehát közös érdeknek kell lenni. A Környezetvédelem. A hozzászólásom környezetvédelemmel kapcsolatos energetikus. Azonban Belül pedig a megújuló energiafejlesztése. Visszaszorítva a fosszilis innovatív. Tehát egy olyan téma, hogy jelenleg feszegetek, ami a jövőre vonatkozik. És úgy lesz nekünk hasznunk. Az ból és itt kérdeztem, hogy, hogy még egy százalékban tartunk, hogy, amit az uniós forrásokból felhasználtunk, mert én, nekem az információm olyan kevés, hogy légyenem még egyáltalán meg is becsülni, de hogy a jövőben másképp legyen, ahhoz azt kell mindenféleképpen, hogy innovatív szemlélettel kell hozzánunk minden elképzeléshez, és itt a jövőben. Legyünk jelen a jövőnket alakító fejlesztések tervezésénél, ezért vagyunk itt. Tehát, meg, hogyha ezt a témát úgy fogjuk fel, hogy a gazdaságunkat igyekszünk fejleszteni, és ezen belül pedig de teremtjük a gazdaságnak még a, a exportképességét is. És a, akkor, akkor bizonyára nekünk ebből hasznunk lesz, de ha nekik ez bizonyos dolgokat és prioritásokat meg kell határozni magunknak, amiket aztán el tudunk adni más országoknak is, hogy hol legyen érdekük, kiválik. hosszú távú gondolkozás. Tehát az, hogy a fosszilis energia például a főtávnál le meghatározó csökkent, hanem meg a megújuló energia, ez egy nem egy-két-három éve, csak nem ilyen hosszú távú, hogy mikor lehet zél óra azért ismerni a főtárnál a földgáz energiát és itt térek vissza a alapkérdésre, és néhányat akik már ezt a könyvet, ezen is a Duna látszik, és mondhatni, hogy az alapötlet az nem is tőlem, hanem ellen László ország, hogy rövid. a Dunát akarta mint energiát, és most már az Unió, igen, már jelentnek adta, rövidre fogjam a, a mondókámat. igen, tehát végeredményben az Unió elfogadja direkt a légtermikus energiát, a hidrotermikus energiát, két és most már lassan három éve, direktíva a, a megújuló energia. Ő egy feliratív, mert korábban csak a geotermikus energia volt, és a hidrotermikus energiába a felszíni vizeket vette, nem a talajvizeket és termelésre. A felszíni víz, tehát egy, egy hidrotermikus energia, és a Dunát azt tudjuk, hogy a lehet használni, energia is. Ebben nem akarok most elmenni. Messz, messzivel, de hőenergiára fel lehet használni. És az az igen azzal egy eszközzel, ezt pedig hőszivattyúnak hívják, meg lehet ö, ö, valósítani, és úgy, úgy hogy ezzel, ezzel a alacsony hőmérsékletű vízzel, esetleg még hulladék hőtvel egy kicsit megemelni, mondjuk 25 fokra, és úgy is le lesznek szigetek. Az épületek, és abba a, a abban a vezetékben, nagyon rövid, Abba a vezetékben, amiben most de nem, ilyen forró víz folyik, csak 25 fok víz Csör, csörgedezni, és befejezem, nem, energetikai aspektusból is, itt kell a paradigmaváltás. De erről is lova. Ettől mi? Nem, nekem nem találmányom ez. Ezt zárjuk ki, ez beszélem a találmányom. A vit legnagyobb visszatérek a Duna stratégiát, a Dunát energetikai szempontból kell hasznosítani, és hőenergia szempontjából, és a Dunat Európa második folyója, és lehet hasznosítani, és ebből hosszú távon lehet hasznosítani az egész a én... mértékben próbálom most még erről beszélni, mert nem tartunk bőven, nem tartunk. Szeretnék arra, tehát engem az izgatában megfogható diába, hogy ha elfogadják ezt az anyagot, akkor ebből mi fog következni a mi számunkra. Tehát mennyire annak hívunk, attól, mennyire eh, pragmatikusan eh, eh, fogható föl ez a. Eh, anyag, mármint amit Dunajos ebbe az anyag. csak egyetlen mondattal kitérnék erre az e, eddig elhangzottakra, hogy ha e, benne, belekerül de az az, hogy energetikai fejlesztés így, így fog belekerülni. Hát én most olvastam e, még az Elektrince Jánostölja anyagot, lehet, hogy a száma nem pont, mint szükség. Az van benne, hogy a Dunabizottság, Nemzetközi bizottság valami úgy nem néztem, hogy 26 vagy mennyi vízlépcsőt irányzott előre a Dunára. Köszönjük ezek az emlékeset, amiből 18 létezik, vagy éppen épül. Tehát akkor még valami 8 vízlépcsőt kéne még felépíteni a Dunabizottság szerint. Úgyhogy vigyázzuk a energetikai célkitűzésekkel, mert nagyon könnyen megindulhatnak a burdózerek. Tehát visszatérve a Duna stratégiára, mi következik ebből? Ez, hogy Ebből pontosan mi következik, a nem tudom, de azt tudom, hogy a vízlépcső és társai ügyében kéne egy másik beszélgetést tartani. Én, Tehát, biztos, hogy igen, negyed igazad van, de biztos, hogy nem, nem most kell ezt megbeszélni, de, de azért tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos téma. Kanyarodjunk vissza még egy kicsit a Dunastra. Kap, hét múlt, hogy lassan, lassan befejeznénk ezt a mai beszélgetést azzal, hogy folytatjuk. Szilvás Jó szeretne még valamit mondani. És bemutatkozni egy mikrofon. A hivatásos Köszönöm az ismeretteljesztő eladásokat a Véletávazatban. És Szilvás István, a Magyar Település és Területfeledtök Szövetsége köszöntő önöket, mint egyik alapítónkat. Azt szeretném mondani, hogy a kormány az van benne, nem egészen amit az Anna de... Nagyjából, de szó szóval szerint az benne, hogy a civil szervezetek bevonásával kell a Duna stratégiát előkészíteni. Hát én ezt szeretném aláhozni abból a szempontból, hogy ha itt hasonlóképpen, mint a programozás, hogy ez, akkor elmegy a civil hajó is, tudnélik, egy fertőn melletti tisztességes, jószándékú alapítvány Kezdeménye a területfejet, egy Duna-Nettet, Duna-Civil-Nettet. Meg azt mondjuk az engyosz a Hajózók Szövetség, a Turisztikai Szövetség, a Fejlesztőkkel, Iparteste, tehát Gazdaság, még azt a kultúrával is ott valaki a 19 szervezet között, hogy csináljunk egy közös állásfoglalást, ezt én szívesen nem ismertetném, mert idő nincsen, tehát mondanám, hogy hol lehet elérni, ha érdekli valaki be is Tehát utána valaki idejű, megmondom a honlap címet, le lehet olvasni. A, a, a Barsini ezt az állásfogalást elfogadta, azt mondta, hogy a kormány Hittette a Sajnos egy hónap óta most nem tudjuk, mi a helyzet, de ami miatt szót kértem. Beszél attól én bízom benne, hogy kormánybiztos asszonynal valamilyen kölcsönösen megálmodott, közösen megálmodott legalább civil programot meg tudunk tenni, és ezügyben, és konkrétizálni tudjuk, kontraktálni tudjuk, és megvalósítani, ha nem külön úton fogunk járni. És eh, nem csak oda jelentete önöknek, hogy mi azt a eh, struktúrát szeretnék létrehozni, és ebben partnerek a MUTIS, a, a Városvédelem, tehát olyan, mint a Honpesten, a Szövetséges. Minden szakágazat, hiszen Akárhogy kerülgetjük ezt a tortát, mondhatjuk, hogy ez, mi, ez a Duna stratégia, mindent bepakolnak adatok, az érmék, a és akkor nem marad semmi, majd a tenyéről nem jön neki prioritásokat megfelelő mértékben. De akkor is a szakmák, a szakágazat kollégái, a férák, legyen az kisvállalkozói, legyen az a, a társadalom más szférájában dolgozó, a saját 14 államában lévő. Tehát kolléga szervezetet, hasonló szervezetet, ha megkeresnék, és ők egyeztetnének, hogy te szlovák, te e, szerv, akár a saját e, építészetben, hogy gondolod ezt a Duna stratégiát, van-e közös nevezők, tudunk-e valamit közösen mondani, akár a kormányoknak, akár az Európaiunknak, minden megakárgazatunknak, ez lenne jó, ez egy iterációs játék és folyamat. Meg akarjuk léti, tehát azt, hogy minden szakma, és erre hírnánk fel a figyelmet. Országról gondolják olyan szervezet, amelyek úgy érzi, hogy egy félát képvisel, vagy benne van és tud organizálni. Keresse meg a 14 államban a saját azonosságát. Ha ez mi magyar év alatt álljuk, akkor az még ráadásul, hogy aki kezdi, az, az jó jár. A másik, hogyha ez megvan, akkor a félakban az Európai Uniós fél év alatt, mi mindenképpen meg fogjuk lépni, vagy kormányjal, vagy kormány nélkül hogy ö, a tavaszi és egy fórumot fogunk Budapesten ezügyben tartani, jelenleg az Nemzeti Civil Alpoklan büdzséjéből, de ha a kormány is úgy akarja, akkor egy sokkal nagyobb falat lenne. Tudni, az, amit az Európa Tanács leírt ebben az ügyben, szintén az NGO és a civil szféra, tekintetően vagy a magyar kormány a határozatában, az testesülne meg. És rossz értelmi, jelenleg úgy áll a helyzet, én elküldtem a asszonynak hogy osztrák, német érdekeltségű NGO-szervezetek manipulálják, úgy a jóért nem biztosan a négy, de nem a mi akaratunk, nem a mi szándékunk érvényesülők. Elős, robbi érdek van, igen, kimondta, hogy, hogy így van a németek hajozja gyorsabban és olcsóbban a fekete tengeri a bázisukatot kiépítsük. Nekik ezért érdekes az egész Duna-Szatiga játék, a miből örünkre még viszont a történet. A, ugye Magyarországon van, az Európai Unióban, ha a területfejlesztés van, egy a régiópolitikai bizottság, a például a vidékfejlesztési barnával, pont főigazgatóság honlapjára, akkor láthatja azt, hogy van egy térkép, hogy árvízveszélyezte térsége, Sötétban is van egy kita a mi laborunk alja van, tehát a, a Kárpát, Kárpát közepén lévő Magyarországgal, illetve e, dél lengyelországgal úgy a csike Barna-Folk dél franciaországban Mi azt mondjuk, hogy az Európai Unió e, a, szubszidi a, a Lisszabon-i szubszidiaritás elveszett a foglalkozását a biztéma. Van, hogy ne a tagországi büccsékre uh, hagyatkozva próbálja majd uh, priorizálni és megoldani az árvízveszély közveti kérdését. Különösen most Kolontár ügyében ez már ez a szóval kiegészülve szerintem így kell az asztalra tenni. Ez a másik tartalom, amit mi szeretnénk. Köszönöm uh, szépen! Én csak annyit lehetünk mondani, természetesen eh, meg, nem vagyok ellene annak, hogy mindenki, minden cég a saját mikro érdekeit próbálja képviselni, és jól próbálja képviselni, és a lát pénzt ragadni. Én azt úgy gondolom, azt azonban borzasztó eh, veszélyesnek tartom, hogyha amikor arról van szó, hogy kell egy ilyen stratégia, akkor mindenki a saját érdekeiműen léptékdőja, hogy tehát teh teh a szalonnát akar sütni, és akkor az erdőtüzet támogatja azért, mert ott meg lehet sütni a szalonnát. Szóval itt, itt ilyen dolgokról van. Itt 2004 különbségről van szó. Tehát én, hogyha nem lehet ebből kibújni, és ez lesz, akkor természetesen ennek a keretébe kell majd a projekteinket csinálni. Csak azt gondolom, hogy mi meg szoktuk bejátszani, akkor között, hogy az EU-ban már minden van, és akkor mi ahhoz próbálunk igazodni ami ott elosztott. Most itt, ha pláne a vezetők akarunk, vezető szerepet akarunk, ha nem mi vagyunk az EU akinek meg kéne 27 országra vonatkozóan mondani, hogy ez mér jó, hogy ez mindenkinek mér jó, hogy, hogy a másik a, a, ilyen nagy országoknak is mér jó, hogyha ezt a részt itt lefedik ezzel, mit kapnak ők cserébe, hogy működik az egész EU-ban egy ilyen, és akkor próbál nagyra nőtt makrostratégével, és mi értelme van. És, és még végig gondoljuk azt is, hogy nekünk ez jó-e. Én azt látom, hogy ebben semmi nem történik. Mindenki úgy gondolja, hogy ez már úgy van, a saját érdekét rápasztani, és ettől egyre nagyobb lesz, és ide inkább van, tényleg, mert ugye máshol se gondolják végig, és akkor lesz egy ilyen rossz Tehát jó. eu stratégia, rengeteg pénz elmegy rá, viszonylag kis haszonnal valami persze mindenkinek jut belőle, nekünk is tervezőknek mutatunk. El vagyunk mi is, meg ilyen beszélgetésekkel, de azért lehetne ezt jobban is szóval csinálni egyre inkább az az érzésem, hogy ez a, a, a ez valahogy összefoglalja azt a fél évet, amit mi korábban ezzel a nagyvárosi dilemmák e, sorozattal csináltunk, amikor a dialógus műfaját akartuk bevezetni a viselet helyet, rögeszmecsere helyet gyakorlatilag, és e, most úgy érzem, hogy, hogy tulajdonképpen egy országos szinten volna szükség arra, hogy a, az érdek képvisel, vagy kerüljön az érdekek e, szelíd egyeztetése és a, a, való, a valódi párbeszéd e, lépjen a, akkor az a mai Azt gondolom, hogy folytatni kéne ezt a beszélgetést, hogyha még valakibe beleszorult valami nagyon fontos. Nem aludt az elejét, de nem akkor azt a, a Mennyi idő? Ezt még hozzátartozik, de akkor egy hónap múlva folytatjuk. Ö, akkor még, még most köszönöm. Rövid. Ezt akarom kérdezni, de azért... Köszönöm szépen. Hát akkor köszönöm szépen tisztelettel. Egy percben. De lehet egy percben? Hát egy percben is el tudom mondani. De, <gül> a lényeg azért ebben nem fog belefőni. Amikor egyszer egy másik konferencián egy angol vita vezető, azt mondta, hogy mondjam el 20 másodperc. Az ölt, akkor azt mondta, hogy neki elmondom 20 másodperc, mert amikor Johan strand szírta a Kék Duna keringet, akkor a Duna kék volt. Most nézzen ki a Dunába. most az a Duna szürke vagy esetek. Tehát, hogy zöld Dunakeringőt vagy szürke Dunakeringőt lehetne írni. Ha megkövetkezik egy nagy katasztrófa, akkor majd lehet vörös Dunakeringőt is írni. Elmond egy viszontárzó beledől. Tehát a másik, ez, ez lenne röviden a lényege, tehát lépni kellene valamit. Amit a neten követve a szituációt két év konzultációit személyesen nem vettem részt rajta, én azt tapasztalom, hogy egy ilyen teljesen. E, Sziótikuszió, psihot, mindenkinek személye alakult ki. Magyarországnak van egy megoldatlan problémája, ez a vős nagymarosnak nevezett dolog. Szlovákiával nyitott perben állunk, Európában sem vannak, mert szólt, hogy már nem is tárgyalunk egymással nagyon régen. Ötlet már nagyon régen nincs, ez egy ilyen betokosodott genyes valami. Na most fölött valahol magas félve kerül, magas rögtű viták a Duna stratégiáról, de ezt a témát mindenki Szinte mániás, szóval úgy, ö, ö, füli, kog, nem csodálom, hogy kerülik, ö, betokosodott valóban a probléma, beásták magukat a résztvevők a lövészárkokba, és a megoldás. Pár Bárbeszéd, amit a hölgy az előbb hiányolt, az már valóban évtizedek óta nincs, új ötlet nincs, és úgy tűnik most már szándék sincs. Holott azért ezt valahol az asztalra kéne tenni, mert ennélkül, lehet, hogy most Kaszandrán a tűnök, nem lesz Dunastat. Nem lehet, hogy egy Európai ki dolgozni két szomszédos ország egyszerűen nem tud megegyezni egy évtizedes projektről, ellentétes még van egy percem, jó köszönöm szépen, tehát amit szerettem van, hogy valahogy ezt óvatosan vegyük azért az asztalra vissza, a probléma nehéz, El az épít érdekeket kell összeegyeztetni, most ilyen nagyon szinten is, a környezetvédelem, a természetvédelem, az energiatermelés, a hajózás, a gazdaság, tehát évtized érdekeit kéne szintetizálni, nem is, nem is össze mert itt azért valami szintézis kéne, nem csak egyszerre majlunkusan összeegyeztetni, az úrmány. Ha valakinek van bátorsága és ereje és civil és kezdeményezni jóhajt, valahol ezt a témát újra el kell kezdeni. Ez kapcsolódva hogy gépház üzen típusú hozzászólás, még vagy információ. Jelenlevők talán nem mindenki tudja még, hogy a Stúdió metropolitánán belül, ami a fővárosi orosokba, a felesztési cége létrejött egy Duna iroda. Ez a duna érod, amit a Bicskei Katak vezet, többek között azzal foglalkozik, hogy a különböző Dunamenti hát Külön, nem csak Budapeste, hanem Jócskán azon kívül is, megmondom őszintén, most éppen nem tudom, hogy Gönyűnél túl vannak egy győrik, vagy mohácsik, vagy csak bajáig tartanak. Tehát szinten folyik. A különböző kezdeményezéseket, ötleteket tesznek szívesen, nyugodtan Bicskei Katának is eljutatni. Bicskei Ukas tud, mert.hu, tszy végén. Többször párhuzamosan is ésben össze is hangolva ez a történet. Nekünk itt véget ért a beszélgetésünk. A Dunalog ennek... Itt véget ért, ami... volt. Igen. Tehát ott is egy csomó rendezvény van, civilekkel, egyéb hasonlókkal. Valaki kimaradt tessék oda szóljon. Itt többekben beszélgetésünk. Egy... Egy... Van bennem egy... Lehet, hogy nem érzet, inkább egy rossz érzés, hogy, mert, mert ugye félbe ezt a beszélgetést, olyan kérdések lettek föl, ami arra, hogy, hogy nem csak egy válasz. természetesen, egy része így is van, másrészt rámutattam, hogy van egy csomó, Gondolat, aminek igénye van arra, hogy felszíre jöjjön. Nyilván nem itt kell feltétlenül ebben a formában felszínre jönni, mert mi, mi nem egy megoldó fórum vagyunk. azért, hogy most mutat enged a nem tudom én milyen műszaki megoldásoknak, vagy terveknek, hanem körbe próbálunk járni egy, egy kérdést, hogy érezzük azt, és most ideje korán vagyunk, tehát még nem kell senkire mutatni, hogy elrontott a dolgot végleg. Kárbeszél! De most még vizek vagyunk, hogy, hogy jó helyen ülünk, és, és ez lehet párunk, aminek a beszélgetésnek az első, ha puhatólozó vagyunk tulajdonképpen, ahol elmondhatunk dolgokat, de még nincs csak egymásra udítani a a, hogy mondjam, a haragot, hogy hát ez, ez nem lett meghallgatva, mert hát még van idő, hogy meghallgassam a témát. Hogy ez így lesz, vagy sem, azt nem tudom, de remélem én személyesen legalábbis. És a beszélgetés folytatódik. Tehát mi ezt a, hát most nem fogjuk is elejteni, hanem a következő néhány alkalommal, még különböző oldaláról meg fogjuk közelíteni, lesz Budapest centrikusan is. Valójában, még beszélni egy harmadik szempont is, Csivilek és talán még a e, És ki itt most ezen a helyen minket a legjobban az izgat, hogy hogy ilyen laikusként és kvázi laikusként gondolatban szakemberként, mert azért jó pár kiváló szakember van, aki úgy értem, hogy hogy érezheti magát a pixisen kívül, úgymond pillanatnyilag, de fontos gondoló, hogy megtalálja azt a kapcsolódást, amiből később lesz valami. Tehát ez egy, egy lehetséges fórum a fórumok közül nyilván a vélemény. És hát nagyon fontos az, hogy az az információ, amit kapunk, az értékelhető legyen. Tehát én ilyen értelemben mindenkinek megköszönöm a... Ez nekem nyilván nyílt, mert mindenki ö, értékes gondolatokkal járult hozzá. Ö, csak azt nem hiszem, én magamban mondom, lehet, hogy más-másképp de <gül> még nem állt össze a kép. Én például egy kis-kis bizonytalanságot és izgatottságot érzek, hogy ennek mi lesz. <gül> Egyelőre nem fogok jól aludni, de remélem, hogy a következő beszélgetésre majd több is kiderül.